Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 27 november med start klockan 14. Med repris söndagen den 28 november med start klockan 09.00. Och sedan också ytterligare en repris torsdagen den 2 december med start klockan 20.30. Det är nu fjärde veckan i november och det innebär att det är grupp D som sänder. Och konstellationen i grupp D ser för närvarande lite annorlunda ut än vad det brukar göra. Det är då jag själv, David Bergqvist som vanligt. Och med mig studion så har jag även... Elena Urkoske. Ja, och... Lilla Baon. Precis, som jag har bjudit in då från grupp eh, B. Och eh, idag så kommer vi gå in en del på det här med grundlagsändringarna. Vi kommer också att prata om eh, en del andra saker som har debatterats och eh, även beslutats i riks riksdagen under veckan som har gått. Vi kommer även ta upp en del andra nyheter och eh, vi kommer framförallt att ta upp en hel del om EU. Eh, som ni hörde förra veckan så var det Arnold Boström som sände som vanligt och han körde då en halvtimme. Och det gjorde ändå med anledning av att vi just nu undersöker intresset för Närradion. Och därav ska vi då avgöra hur det blir med Närradions framtid. Det är nämligen så att det är väldigt mycket upp till er kära lyssnare som lyssnar. Vi efterlyser lyssnarrapporter från er och vill gärna höra vad ni uppskattar i programmen och vad ni vill höra mer av och så vidare. Och eh, ni får gärna gö göra så att ni eh, lämnar en lyssnarrapport och eh, det kan ni då göra ni genom att antingen så kan ni skicka ett mejl. och det gör ni till info@radioest.se. Ni kan även ringa till distriktets eh, telefon och det gör ni alltså på 08 22 44 77. Alltså 08 22 44 77. Och jag kommer upprepa de här telefonnumren och den här mejladressen i slutet av programmet. Ja, eh, och på tisdag så är det den 30 november, det vill säga eh, Karl den 12:s dödsdag. Och eh, det innebär att ni kommer att få höra eh, lite musik eh, under nästa veckas program med David Long eh, med anledning just av det. Och eh, kommer även att gå in en del på just Karl den 12. Men det har ju hänt en hel del här i veckan Och vi kan ju börja med att gå utrikes och titta på hur det ser ut När det gäller just de här somaliska piraterna Som nu förs inför detta i Hamburg Och det är tio somalier som står inför detta I Tysklands första piraträttegång på 400 år Och de har då misstänkt då ha kapat det är containerfartyget Taipan utanför Somalias kust. Och, eh, rättegången är då unik i modern tid i Tyskland och eh, en av de första i sitt slag i Europa enligt då, tidningen Metro här i veckan. Man skriver här att eh, den representerar en ny taktik för Atalanta, eh, EUs plottstyrka mot sjöreveriet i Indiska oceanen. Och där även Sverige deltar. Piraterna greps efter bara några, några timmar av det nederländska Atlantafartyget Trump. Fördes till Nederländerna för att sedan utlämnas till Tyskland. Och om EU tänker se att avskräcka somalska pirater med fängelsedomar bedrar sig dock unionens beslutsfattare enligt expertis. Det är nämligen så att, att få tre, fem eller till och med sju år i ett europeiskt eller amerikanskt fängelse följd av politiska asyl. Alltså som ung somalisk man kan du knappast röna större framgång. Det kommenterar alltså Anja Schotland, som är då expert och just då piratforskare och, eh, i Berlin. Och eh, försvaret går dels ut på att flera av de tio åtalda är mycket unga. Dels på att hänsyn måste tas till att eh, livet i Somalia är i närmaste outhärdligt. Men då kan man ju fråga sig, vill, varför är livet i Somalia outhärdigt? Beror det då på, är det Europas fel, eller är det eh, USAs fel, eller vilka är det som ligger bakom det? Eller kan det vara så att de själva kanske står för en hel del av outhärdigheten, så att säga? Det, det kan man ju fundera över i, också i och för sig. Ja, Eller vad säger du, Elena? Ja, Jag tycker att just människor som utgör landets befolkning gör livet i landet antingen outhärdligt eller vackert och fantastiskt att leva i. Mm, och eh, då är det ju så att säga att man har de eh, herrar som man, man man förtjänar som det brukar heta då. Nej, det, det är det som förvånar mig att människor snarare får för kidnappning för att det är ju det som uh, somaliska pirater håller på med. Mm. Och det det som förvånar mig också att det är för första gången nästan att när jag ser i svenska massmedia någon belusar problematiken men jag har läst och sett äh, massor med dokumentär och läste massor med artiklar om äh, Sjöreveri, mm. just äh, där vid somaliska kusten mm. och så det är det som förvånar mig mest av allting så att människor snarare får belöning för sina handlingar mm. för att det kan inte betraktas ju som straff, snarare som mm. belöningen så på så sätt, äh, om jag rätt förstår så de uppmanar nästan på så sätt att äh, söka asyl i de efterfrågade europeiska länder. Mm. Så det är mm. verkligen ett bra sätt, eller nästan garanterat sätt att få bosätta sig i Europa. Mm, precis. Ja, vi kan ju lämna eh, det ämnet för en stund och vi får väl räkna med att vi har dem snart, en del av de här i Sverige i alla fall, inom en snar framtid. Och vi kan väl räkna med att de kanske inte heller får ett arbete så lätt eh, i Sverige. Och man kan också räkna med att som vanligt då, att eh, verksamheten kommer att fortsätta kanske då på land. på fast mark istället. Och med tanke på fri rörlighet inom uh, EU-gränserna. Så man ska inte uh, förvåna sig över att uh, man får kanske de unga pirater som sina grannar någon gång. Men jag bara uppmanar att vara försiktig och inte romantisera. Mm. Trots att det låter så vackert kanske. Mm. Mm. Man ja, det... får inte glömma det, först och främst brottslingar. Mm. Jo precis, i grund och vatten så är det ju det det handlar om. Och det är brottslighet som är orsaken till att de till slut... Eh, tar sig, ironiskt nog, så är det ju det som gör att de tar, kan ta sig in i Europa man kan tycka att det är väldigt märkligt. Ja, det verkar mm. så att på sistone är fattigdom det är godtycklig förklaring mm. för vilka handlingar som helst nästan. Mm. Jo, precis. Och det är ju lite så som man har resonerat även inom i Sverige här, att eh, kriminaliteten i de här uh, områdena som då, man påstår att det är problemområden eh, som beror då på segregation och fattigdom, så Men det har ju aldrig varit så hög kriminalitet i områden där det har bott eh, många fattiga svenskar tidigare så att det, det, man, man måste ju ändå någonstans fundera över ifall det inte kan finnas andra orsaker än just eh, ekonomiska att man inte bara kan eh, sopa allt under mattan och eh, skylla då, så att säga alla problem på att det handlar om ekonomi eh, och nu när vi ändå är inne på Somalia så ska vi komma in på ett annat fall här som jag vill läser ifrån eh, politiskt inkorrekt Anmälan om könsstympning var diskriminering står som rubrik. 2004 anmälde Uppsala kommun en misstänkt könsstympning av en flicka och fallet har nu avgjorts i högsta domstolen. Domen från tingsrätten slår fast vilket innebär att anmälan anses vara diskriminering och kommunen tvingas betala ett skadestånd på 60 000 kronor till familjen. Och Här står bakgrunden till det här. Det var alltså sommaren 2004 som kommunen misstänkte att en somalisk flicka blivit könsdympad i samband med att familjen reste till Afrika. En polisanmälan upprättades. Misstankarna kom från familjens distriktssköterska som tyckte att allt inte stod rätt till efter att pappan nekat henne att prata med flickan efter hemkomsten från resan. Polisanmälan ledde till att polisen hämtade in flickan och tvångsundersökte henne på sjukhus där det slogs fast att hon inte var könsstympad. Och jurist Ulrika Dietersson vid diskrimineringsombudsmannen tog sig an fallet och hävdade att kommunens polisanmälan var diskriminerande. Så fräcka kan de alltså vara. Könstympning är ett allvarligt brott som ska motverkas men socialtjänsten måste ändå vara medvetna om att det här kan uppfattas som kränkande för föräldrar som blir misstänkliggjorda och att man måste ha någon grund för sina misstankar än bara det att familjen kommer från ett visst land och nu ska man åka till det landet då. I tingsrätten vann diskrimineringsområdsmannen mot kommunen. Hovrätten och nu även högsta domstolen väljer att inte ta upp fallet för prövning. Mats Sandmark, statsjurist i Uppsala, ser en risk i domen och befarar att kommuner nu inte kommer våga anmäla misstänkta fall. Vi kan inte längre polisanmäla den här typen av fall eftersom vi då riskerar skadestånd. Min rekommendation är att låta bli och det är helt vansinnigt tycker jag lika Dietersson och andra sidan tror inte att domen kommer få de konsekvenser som Mats Sandmark befarar och menar att socialtjänsten visst kan polisanmera liknande fall som det i Uppsala utan att agera diskriminerande. Förutsatt att en bättre och mer saklig utredning görs först. Hon konstaterar att utredningen visar att socialtjänsten inte gjort någon utredning alls. Mats Sandmark blir förvånad över domstolarnas och deos argument. Kommunen vi driver inte undersökning. Vi är inga poliser. Vi anmäler misstankar om att barn utsätts för andra typer av brott på tunnare material än i det här fallet. Och eh, det kan man också tycka att eh, det är ju eh, så att säga var, varje medborgares eh, skyldighet att, att eh, ingripa och eh, försöka göra någonting åt någonting när det misstänks, att, eh, att det föreligger brottslighet. Och, eh, vi ser också i Sverigedemokraterna ser vi väldigt, på väldigt med all kritiska ögon på eh, DEOs och eh, domstolarnas agerande och tycker att eh, man borde ändå försöka ha eh, lite förståelse för att eh, misstankar kan uppstå och sen så eh, att eh, folk blir diskriminerade för misstankar, då skulle man kunna i stort sett diskriminera vem som helst för vad som helst va jag menar, skulle kunna Eh, flera människor som har blivit eh, misstänkta för till exempel de här där i, i 11 september 2001 skulle ju kunna till exempel anse sig vara diskriminerade och så vidare och ni har ju själva hur, hur absurd resonemanget blir när man för det på, på en sån här nivå va? så att eh, vi får väl säga att vi, eh, ja, vi är kritiska till, till att, man, eh, att det har gått så långt som det har gått i det här fallet men eh, vi får ta och smälta det här med lite, eh, ja, lite trevlig musik så att säga Och eh, vi får lyssna på eh, My Dixie Darling utav eh, Carlin Carter Ja kära lyssnare, det var alltså Carlin Carter med låten My Dixie Darling Och ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz ni kan även höra oss genom internet på www.narradio.se och det gör ni ju då live. Vill ni höra på programmen i efterhand så kan ni gå in på www.radiosd.se och där kan ni lyssna på tidigare sparade program som ligger lagrade sedan några år tillbaka i tiden. Ja, det som har hänt här i veckan är ju en hel del. Bland annat så är det någon, en ganska glad nyhet här får man väl säga och det är ju det att man har nu röstat ner det här förslaget om att Partierna då ska redovisa alla sina bidragsgivare. Och eh, det är ju någonting som eh, vi i Sverigedemokraterna också har röstat emot. Då. Men eh, dagens nyheter tycker jag inte att eh, det här är särskilt bra. Jag läser från ledarsidan här i, eh, från torsdagen den 25 november. Innan eh, det här förslaget röstades ner så skriver man så här tid för öppenhet. Och jag läser delar av det här. Artikeln som står här, det står så här, pengar är inte allt, så jag hoppar jag grann här. Men även om pengar inte med automatik ger politisk framgång är en välfylld kassa oftast till hjälp. En personvalskampanj är svår att bedriva utan en marknadsföringsbudget. För partierna har tv-reklam öppnat nya möjligheter. Det kan vara en effektiv kanal för att snabbt nå en masspublik med just det budskap som partiet själv vill få ut. Och Det kräver stora resurser. Och I det senaste årens debatt om pengar, pengarnas roll i politiken har Moderaterna stått i centrum. Delvis beror det på att nya Moderaterna lyckats locka till sig större privata bidrag än andra partier. Och Huvudorsaken har dock varit en annan. Att det vägrat att redovisa vilka de stora bidragsgivarna är och att det motsatt sig lagstiftning om öppen redovisning. Som det DN igår skrev på Nyhetsplats har partibidragen nu aktualiserats av motioner från oppositionspartierna. Enligt den kristdemokratiska ledamoten av Konstitutionsutskottet, Tuve Skånberg, har hans parti bytt fot i frågan och anslutit sig till Folkpartiets och Centerns linje att det krävs lagstiftning. Och därmed har Moderaterna satts under press. Men... Jag hoppar lite till här och det står att även partiernas bild av, eget, av sitt eget förhållande till pengar har varit idealiserad. Det har sett sig som delar av ett folkrörelse i Sverige. Engagerade medborgare sluts samman och verkar gemensamt för det de tror på. Och, människor har, och där människor har föreningsfrihet har det också frihet att ekonomiskt stödja de rörelser vars vä värderingar de delar. Så hoppar vi lite här. Med tiden har pengarna i politiken blivit problematiska på nya sätt. Väljarnas minskade eh, partitrohet och eh, allt större eh, ombytlighet har gjort demokratin mer lättmanipulerad. De som har pengar och är beredda att satsa dem på ett politiskt parti har idag större möjligheter än någonsin tidigare att få utdelning på sin insats. Sverigedemokraternas framgångar är delvis en frukt av långsiktigt organisationsarbete. Att partiet fått stora hemliga bidrag har dock underlättat. Junilistans och Piratpartiets framgångar i EU-valen är andra exempel på hur tröskeln för utmanare sänkts. Medborgarna har rätt att få veta vilka finansiärer som står bakom sådana rörelser. Att det är möjligt att bilda nya partier är i sig positivt, men... När det kan segla in i de folkvalda församlingarna utan att öppet behöva redovisa var de fått sina pengar ifrån blir demokratin sårbar, anser då det igen på deras ledarsida. Och chef för led ledarrelationen är alltså Peter Wolodarski. Och eh, här får man väl säga det att eh, det är ju egentligen raka motsatsen som är sanningen. Därför att om en person eh, i en demokrati vill så att säga... Bidra med lite pengar till ett parti för att uh, han då anser att uh, man då vill uh, få sin vilja hörd Eller sin röst hörd så att säga Så uh, i och med att de här uh, bidragen då uh, redovisas offentligt uh, Så riskerar den här människan att uh, utsättas för politisk förföljelse och politisk brottslighet och eh, hade vi levt i ett mer demokratiskt fungerande samhälle som till exempel Sverige, Då hade man kunnat förstå att det skulle kunna fungera va, någorlunda Men vi lever ju faktiskt i Sverige Där demokratin är satt ur spel för sedan många decennier tillbaka i tiden Och eh, då kan man ju inte gå ut offentligt med, eh, ja, med sitt stöd till, till olika partier Särskilt om man har en hög ställning i samhället i det politiskt korrekta etablissemanget. Eh, där är man ju väldigt beroende av sitt rykte för att kunna då eh, fortsätta att eh, med sin verksamhet då. Och eh, jag vet inte, några sådana här förslag är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt att man tar upp ett sånt här förslag och får man väl säga, är ju dem synpunkt Och eh, man kan ju fråga sig om det här eh, har gjorts någon annanstans. Eh, jag kan ju fråga Lila här, om, om det här har förekommit i till exempel, du som har erfarenhet från Sovjetunionens tid, om det förekom någon typ av redovisning när det gäller bidragsgivare. Då. Ja, som är känd hade vi ett partisystem och vi var ju alla bidraggivare till partiet. Det finns ju ingen behov att redovisa något. Alla tillgångar i Sovjet rörde till partiet eller till folket som det stod så vit på pappret. Även skatterna redovisades inte. Vi vanliga arbetare fick vår lön i netto. Hur mycket myndigheterna drog av som skatt visste ingen. Kanske 100 procent, kanske 200. Vi fick aldrig veta det. Mm. det som just är bra med ett partisystem är, där behöver man aldrig redovisa något till någon men Sverige är ju på väg till ett partisystem alla rikspartierna är påfallande lika med varandra utom SD mm. ja jag ville bara lägga till att det är verkligen i dagens läge vi behöver bara två partier. Det är SD och någon parti till. Men jag ville säga att det, vi hade ju väldigt rolig skatt i gamla sovjeten. Det beskattades människor som inte hade några barn. Människor som fyllde 18. Det kallades så, det var så kallade barnlöshetsskatten. Så på så sätt folk uppmuntrades att föröka sig och lösa demografiska situationen på något sätt. Och det klarade vi ju då. Mm. Jo, och i Sverige så innebär det snarare en kostnad med att ha barn Fast här har vi då eh, istället eh, det här systemet med barnbidrag då För att eh, på så vis underlätta för familjerna då som väljer att skaffa barn Ja, eh, Men i alla fall, vi får glädja oss åt att det inte blev någonting av det här eh, systemet Med att redovisa eh, de här... Eh, Eh, bidragen då till partierna och eh, det är ju glädjande och eh, på så vis så kan ju folk i fortsättningsvis även kunna skänka pengar till eh, de partierna man tycker att man vill stödja ekonomiskt utan att behöva vara orolig för att eh, riskera att bli misshandlad eller överfallen eller att eh, bli nedskriven eller att förlora jobbet och så vidare. Va? Ja, eh, vi kan ju fortsätta med eh, ytterligare lite musik eh, och eh, men när man pratar om sådana här allvarliga saker Så tycker jag väl att eh, det kanske är lämpligt Att man spelar lite mer lättsam musik Så att eh, vi tar och spelar Lasse Stefans Och eh, låten ni ska föra heter alltså i ett fotoalbum Håll till godo Här är bilderna Vi tog på vår semester Där vi missade färjan Lasse Stefans i ett fotoalbum hörd här på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och eh, vi går vidare här i programmet och nu gäller den här nya grundlagen som vi har fått i Sverige och som då kommer att träda i kraft den första januari nästa år och eh, det är någonting som vi Sverigedemokrater har röstat emot i riksdagen samtliga 20 ledamöter och eh, för övrigt eh, så har då eh, de, eh, sjuklöven så att säga Har ju då röstat med 308 röster eh, För den här grundlagen eh, Vilket då blir En majoritet Och eh, Lagen går ju på att det blir svårare Alltså för oss Sverigedemokrater så kan man säga Att eh, det som vi ser som negativt är att det blir svårare att gå ur Europeiska unionen om svenska folket så skulle önska Eftersom det kommer krävas En eh, förändring av den här grundlagen då innan, innan man kan gör att utträder EU och därmed urholkas då svenskars möjlighet att påverka sin egen framtid. Och Jag läser här från, politisk, från fria nyheter där det står då om, om detta. Det står att mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal. Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas och i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svensk medborgarskap vid anställningar av känsliga karaktär vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner. Och här har man sammanfattat några av förändringar och det har ju även då dagens nyheter gjort. Och man kan titta här vad, vad, vad tidningen Fria Nyheter skriver först. Och det är då att det svenska EU-medlemskapet skrivs in i grundlagen. Så att det står alltså i grundlagsförfattningen att Sverige då är medlem, medlemmar då i EU och att, att så ska det då vara. Sen är det då att omröstning om statsminister ska hållas i riksdagen efter varje val. Det innebär ju då att, att statsministern ska ha en majoritet av riksdagens ledamöter bakom sig för att kunna då tillträda som statsminister. Och det kan man ju tycka är någorlunda positivt i demokratisk synpunkt då. Sen är det då att spärren för att kryssas in i riksdagen sänks från 8 till 5 procent av partiets röster i Valkretsarna Och det innebär att det blir lättare för den personen som har fått personkrysser att, att komma in då i, i riksdagen istället för en person som blir tillsatt då av partiet i och med att man då står i en på de här listorna. Och det är ju också ett sätt att då ge kanske lite mer makt då till folket men kanske inte så pass mycket betydande makt som vi Sverigedemokrater då eftersträvar att folket då ska kunna tillgodoses med. Sen att valdagen flyttas från tredje till andra söndagen i september. Men det är ju då en ganska så marginell förändring. Då får man väl ändå säga. Kommunala extraval kan hållas om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar det, Och sen att rådgivande kommunal, kommunal folkomröstning ska hållas om 10% av kommuninvånarna begär det. Och domstolarnas självständighet stärks. Samerna får ställning som folk. Och i grundlagen står det mer att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Och det sistnämnda där det får vi säga att vi är mycket, mycket kritiska till. Och man kan väl säga det att bete sig så mot sitt eget folk. Och förklara att det egna folket inte har en unik och en eh, egen kultur, eh, det är ju väldigt eh, beklagligt och mycket, mycket eh, förädriskt mot egna folket. Och eh, det är väl början på en slags eh, förintelse kan man väl nästan säga då, utav det svenska folket. Vi har ju fått se, se en långsam förintelse utav det svenska folket, men här får man ju se det svart på vitt eh, direkt va? det stiftas en sån här grundlag och jag är väldigt förvånad och väldigt frustrerad över att endast 20 ledamöter i riksdagen röstar emot detta. Och just bara den här punkten enbart är ju tillräckligt viktig för att rösta emot hela denna lagändring. Även om man då uppfattar vissa av de här delarna av lagändringen som positiva så räcker inte det för att kunna acceptera en sån här pass... Graverande förändring för det svenska folket Och just det här med EU-medlemskapet Som skrivs in i grundlagen och, och det här med att Sverige då I grundlagen blir ett mångkulturellt samhälle det är, såna här, det är verkligen inacceptabelt anser vi här på Radio SD Och eh, Dagens Nyheter har också skrivit om Det här grundlagsförändringarna Och här har man också gjort en tabell över Där det står då argument för Och kritik och eh, här menar man på att det är bara Sverigedemokraterna som är kritiska och vissa andra då, eh, organisationer eh, som till exempel Sverigedemokraterna och organisationen Nej till EU är kritiska mot den här första punkten då, om att eh, EU-medlemskapet skrivs in i grundlagen. Sverigedemokraterna menar att det blir svårare för Sverige att lämna EU och det är ju självklart då. Och eh, sen eh, är det ju... Eh, det här med formuleringen om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle som i grundlagen. Där menar vi att det försvagar svenskarnas status anser då partiledaren Jim Aukesson. Och det är ju självklart och det är precis det som jag sa alldeles nyss här att eh, svenskarna blir eh, åsidosatta och eh, på något sätt så tycker man att eh, det svenska folket inte har något existensberättigande och det har vi varit inne på tidigare här i Radio SD om att eh, det verkar som att det svenska folket inte längre duger. Och Det är därför man då måste ha en massimport av människor från alla möjliga olika hörn på jordklotet som då ska vara så pass mycket bättre och som vi skulle ha så pass stort behov av som vi uppenbarligen inte, ja, det har inte visat sig vara, ge några, några direkta positiva resultat i alla fall, min mening. Vi kan ju titta på de här områdena som till exempel Rinkeby i Stockholm och i Göteborg och, och i Rosengård, även i Malmö och konstaterat att det inte är riktigt det som den typen av samhällen som vi eftersträvar. Och vi har ju byggt upp det här samhället under en väldigt lång tid och nu får vi se hur våra politiker på en ganska så kort tid raserar alltihopa. Och med det i tanke så kan man ju fråga sig vilka som har byggt det här landet och vi ska spela en låt här som heter just Det var jag som byggde landet Och det är alltså Fria Proteatergruppen som har gjort den Och den handlar alltså om hur man arbetar ändå, har byggt Sverige Och man undrar för vem har man byggt landet egentligen Och då anser att kapitalisterna har lagt beslag på landet Men vi som är då patrioter, nationalister Vi kan idag använda precis samma musik Eh, mot våra makthavare idag Och eh, nu ska ni alltså få höra den här låten Alltså det var jag som byggde landet Håll dig då. Ja, det var alltså fria proteaten och låten Det var jag som byggde landet Och den hörde ni här på Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Närradio på 88 MHz Och eh, vi har pratat om eh, den här nya svenska grundlagen och vi är väldigt upprörda över just det här faktumet att just EU-medlemskapet nu står fast i den nya grundlagen som då träder i kraft den 1 januari nästa år. Och när vi nu är inne på EU så kan vi väl passa på att uh, fråga våra uh, två här uh, personer som sitter i studion och som faktiskt har ett långt uh, alltså lång uh, livserfarenhet av att uh, bo just i i uh, Sovjetunionen och som också då är en union som är väldigt lik EU på väldigt många sätt uh, eller uh, är det inte så? Ser du uh, vad ser du för likheter mellan uh, EU och Sovjetunionen? Är det något speciellt som som du kan säga att du känner igen i, i Sverige eller EU då, som påminner om Sovjetunionen. Eh, vad säger du Lida? Ja, det är ju så att jag är, och Helena har ju sådana unika erfarenheter att eh, eh, stora stelen av och, vårt liv i, i Sovjet och vi kan eh, dra lite paralleller med de två unionerna. Jag tycker att först och främst är det maktcentralisering som liknar eh, Sovjetunionen bestod av 15 olika så kallade självständiga och självbestämmande republiker Där alla republiker hade eh, de hade frivilligt slutit sig i unionen Men alla visste ju att det är Moskva som bestämmer maktkoncentrationen var så extrem i vissa områden att till exempel eh, om en lokal konditor ville designa sina egna produkter så fick hon eller han ansöka om lov från Moskva mm. om det inte fanns tillräckligt med röd värg med i mönstret på tortan blev den icke godkänd Genom EU har maktkoncentrationen inte nått sin höjden, men utvecklingen pågår och det finns mycket utrymme kvar. Jag hittade en artikel i Metro häromdagen där journalisten rapporterar att nu är det EUs regler som bestämmer vilka köksväxter en bonde i Sverige kan odla. Alla köksväxter som EU icke godkänner beskattas och konkurreras ut i marknaden Den lokala mångfalden försvinner så småningom och det känns väldigt bekant. precis så här hade vi i Sovjet Alla varor och matprodukter var samma över hela stora landet Jag vill berätta bara en kort rolig historia så att, fr från Sovjetens förflutna när oavsett klimatzoner alla republiker fick order att plantera majs på en och samma dag och det hände så att i vissa republiker det var redan sen sommar ute och mm. i vissa republiker det var fortfarande vintern ute och självklart det var ju ingen resultat Nej precis och eh, det är liknande exempel här nu är ja. de nya förslagen här om jordbrukspolitiken inom EU va? Sverige är unikt när det gäller mat men främst när det gäller en storskalighet och standardisering utan motsvarigheter i Europa men den 25 november har vi tagit ett uteligare steg i den uh, riktningen som det var uh, i Sovjeten så det kommer jordbruksverket med krav som kan slå sönder den otroliga mångfald vi har bland köksväxter som Lök, tomat, krasse, koriander och chili Runt om i Sverige Finns Hundratusen fritidsodlare Och mängder av familjeföretag Som tar fram och bevarar Mängder av odda gamla sorter Och det är det som är viktigast Frön som anpassade just till lokala förhållanden Men Geo förbjuder Försäljning av grönsaksfröer Som inte är registrerade av myndigheterna Visste du det likt? Ja det är det ju Jo, jo, det är slående och eh, man kan ju tycka att det är märkligt att man eh, upprepar precis samma misstag gång på gång eh, och om man tittar på det här med eh, de här projekten som till exempel eh, både EU och, eh, och Sovjetunionen så kan man gå tillbaka redan till Alexander Stores tid och se hur man försökte då att eh, ja, genom ett, att man hade ett stort imperium då att eh, Slå, slå, slå, slå sönder all, all så att säga kulturell gemenskap som fanns i de här länderna därför att det skulle finna, allting skulle vara enhetligt det skulle vara, bara finnas en enda valuta det skulle bara finnas ett enda språk och eh, alla skulle då ansluta sig under samma eh, regler och lagar och så vidare och eh, det förstår ju vem som helst att det fungerar ju inte därför att det finns starka handelsförbindelser mellan vissa nationer och så finns det ju starka Eh, ja, konflikter som ligger rotade djupt Mellan andra eh, nationer och länder Och det finns folk som har Problem med olika minoriteter I, i sina hemländer Och så finns det andra som har Som är förtryckta av majoriteter och, och så vidare som inte Fungerar så bra Och eh, även det här tjatet Om alla människors eh, lika värde Har ju förekommit eh, eh, Även i Sovjetunionen Och det börjar upprepas mer och mer eh, Även i eh, i EU också. Ja, du vill säga någonting? Ja, jag vill bara lägga till att det hårda sturet i Sovjeten sköljde ner motsättningarna mellan olika folk och etniska och religiösa minoriteter. Mm. Och så jag vill bara fråga, vilket sture kommer att hålla nere motsättningarna här i Europa? Mm. Eller bland annat i Sverige? Mm. Och den frågan vet jag tror jag nog inte att vi kommer att uh, kunna få något vettigt svar på. Men uh, som sagt, de flesta revolutionerna är uh, bär ju på sig så att säga, grödan till sin egen förstörelse så att vi får väl hoppas på att så även i fallet med den här revolutionen då, som vi kallar för EU och ja Men det har du rätt i David sådana mm. begrepp som internationella solidaritet och alla människors lika värde har jag och Leila vuxit upp med mm. och så vi kan nästan känna oss smickrade att vi fick uppleva och leva in alla dessa begrepp mycket tidigare än de blivit så aktuella här i Sverige eller, bland, eller i hela Europa kan man säga. Mm. Jo, och eh, man kan ju fråga sig om eh, flertalet medborgare här ute i Europa är medvetna om vad det är för typ av, eh, ja, diktatur nästan skulle man kunna säga för att det är väldigt få personer som vet egentligen vad det innebär med det här eu och vi har ju inte riktigt eh, fått de här frågorna ställda konkret till oss att, och, och ifall vi vill lämna makten över oss till Europa utan man har bara fått höra hur bra allting skulle bli med gemensamhet och gemenskap ute i Europa. Och eh, vad tror ni, vad tror du Lila? Tror du att eh, EU-medborgarna ute i eh, Europa förstår att de lever under en typ av diktatur som är väldigt lik den i Sovjetunionen? Borgerna vet vad syftet är med en union, mitt i Europa tror jag inte men diktatur kanske är för mycket att säga men centralt styrda och manipulerade blir Europas nationer av stormakten med all säkerhet men vi är ju bara i början vi hinner se mycket mer än så Ja vill säga att största hindret till maktkoncentrationen är nationalkänslan Europas nationer vill inte förlora sin nationa, nationella identitet och detta är ju främsta orsaken varför sådana partier som Sverigedemokraterna har kommit till vi har ju systerpartierna på alla länder runt om i Europa mm, ja just det och de här partierna bildas ju av olika grupperingar som har då ja, patriotiska ska man kunna säga ja, bevekelsegrunder kan man säga och ja, hur fungerade det i Sovjetunionen för att det måste gärna ha funnits en hel del olika minoriteter och olika ja, kulturella och nationella identiteter hur, hur betedde man sig så att säga för att kunna slå bort dem ja i Sovjet vi gjorde eh, eh, precis så som gamla romerna, splittra och regera. Man började blanda olika nationalgrupper och flytta i nya grupper så att nationalkänslan försvagades ursprungbevolkningen. Ur äh, att skylla temporasism och främlingsfientling Är också en bra hjälpmedel Som vi gör här i Europa Och Efter det Man började börja språka Om Nya människan Sovjetiska medborgare Som hade en högre Medvetenhet Och till vem tilltalade mer den internationella solidariteten, den nationella identiteten? Det kändes att man är mycket mer utvecklat då och öppet till det nya. Och just här är vi nu igen. I det senaste, för igår blev vi alla europeiska medborgare och bör tjäna den internationella solidariteten med alla vattiga och drabbade i hela jordklottet mm. ta emot dem och försörja dem eh, Jag kan ju berätta lite till hur det gick till i Baltikum, därifrån mm. jag kommer Det, eh, det som gynnade van, vandringen just genom Sovjetunionen var gränserna avskaffades och alla fria rörlighet invördes, precis som EU har dagit efter nu. Fria rörlighet till personer, varor, tjänster och kapital så är det ingen nytt under skolan. Mest drabbade blev vår grannland Lettland. Dit lockades folk med löftet att här finns jobb att invandrarna har byggt upp landet fick vi höra resten av livet även denna löpsedeln vad Sverige hade varit utan invandrare och invandrare har byggt upp Sverige är en kammal knäpp att trycka ner nationella känslan. den rysktalande invandrarströmmen till Lettland gjorde att ursprungbefolkningen minskade kraftigt och att Adrigavor vår en sovjetisk militärstad det hjälpte till Vi har förlorat våra städer vid ryska gränsen efter invandrarinvasionen från öst till exempel gammal och vackar Narva har 90% av sin befolkning rysktalande i Narva är ingen längre intresserat att utveckla etnisk kultur eller tala estniska. Det kallas tillräckligt med diskriminering av nyanlända. Mm. Inget nytt under skolan. Nej, särskilt inte för oss då, Sverigedemokrater som sitter här. Vi känner ju till det och uh, man känner ju igen allt så, som du uh, har upplevt här och som du återger här. Uh, så kan man ju mm. se att, uh, att uh, det stämmer väldigt väl överens. Men uh, man kan ju nästan dra slutsatsen att den här massinvandringen som har pågått i flera decennier nu skulle vara någon slags anpassning till till EU så att visst kan vi se likheterna och det är nästan som man börjar undra om det inte är samma personer som ligger bakom EU som ligger bakom just som låg bakom just Sovjetunionen men om tittar på, nu har vi ju sett de här stora likheterna men det finns det några uppenbara skillnader då som du ser, kan se mellan EU och Sovjetunionen? kronmönstren eh, är ju samma och målet att centralisera makten också, men det finns skillnaden. Jag har eh, hittat vem olika skillnader som jag eh, tycker att de är, de är värda att lyfta fram till exempel alla de 15 olika länderna som tillhörde unionen tvingades dit med våld och hot i EU däremot ansluter varje land, land sig frivilligt och underordnar sig också frivilligt till den här nya centralmakten som i själva verket är lite mystisk för oss som överlätt Sovjettiden De länderna ger bort frivilligt sin bestämmande rätten. Det känns att folk inte förstår konsekvenserna mm. Ja, du vill säga någonting Helena? Ja, det bara finns en enda förklaring till det här ubegripliga, att det verkar så att europeer avundade sig smugg när sovjeten ägde rum i vädden. Och så byggde de upp sin egen koloss på erfötter. Mm. Ja, det, det känns så. Eh, andra skill eh, skillnader som jag tycker är eh, värt att prata med är att, eh, att vi alla som borde i Sovjet eh, förbereda att betala vilket pris som helst Bara att äh, lämna landet Men mm. så är det inte i EU IT strömmar folk från alla vattiga och krigshärjade länder Från hela tjortklottet äh, mm. Och de är likadant äh, beredda att betala vilken pris som helst Bara att de kan stanna jag har bara en förklaring för det här fenomenet. Det är bidragssystemet. Och speciellt här i Sverige. Mm. Det är det som lockar folk mm. från fattiga länder. Mm. I Sovjet gav ingen bidrag och alla som ville äta skulle även jobba. Den tredje vi, vi alla blev befriade från våra ägodelar Det har inte hänt i, i EU Och det är jätteskillnad Folk utan ägodelar är mycket mer manipulerbar Deras ord väger ingenting och de bestämmer inte över sin tillvaro Pengar har makt den fjärde skillnaden är att eh, vi saknade arbetslösheten Detta är en fenomen som många länder sträver efter eh, Hur lyckades Sovjet med detta? Jo, jobbet delades Tio stycken utförde samma arbetsuppgifter som en hade klarat av Intressant bara är varför Sverige vill inte ta Sovjet som god exempel. Jo, och den femte Vi saknade konkurrensen och reklam Konkurrensen sliter folk och många vill bara slippa det Men även där var lösningen enkel Vanns bara en ägare, staten Och det skapade en situation där finns ingen annan att konkurrera med mm. Och Ja, och man kan ju se här att så som de europeiska länderna har utvecklats så kan jag tänka mig att det skulle vara ganska svårt att genomföra allt detta och dessa likheter om Sovjetunionen på en gång i och med att ta ifrån folk deras så att säga, tillhörigheter vid ett sånt här stadie när vi befinner oss i ett välutvecklat tekniskt samhälle där man har mycket där folk är väldigt eh, fixerade just vid sina prylar så att säga, va? så tror jag nog att man skulle då eh, reagera ganska snabbt. Sen tycker jag att någonting som du tog upp som var väldigt intressant var ju det här med eh, arbetslösheten, att man kunde lösa eh, problemet med arbetslösheten genom att man helt enkelt eh, lät eh, fler personer, eh, man delade upp arbeten då på fler antal personer och eh, Framförallt så tänkte jag på en sak som jag hörde förra året. Därför att i Sverige så är det så att varje år så blir man lika förvånad. De här Banverken och SL och så vidare blir lika förvånade varje år över de här snövädret som, som drabbar trafiken. Och förra året så tog man ju upp i nyheterna som exempel då hur bra det gick i Moskva. Därför att där tog man in helt enkelt arbetslösa personer och lät dessa människor då få... Eh, bidra till att eh, ja, skotta rent och eh, hålla borta snön från gatorna och eh, man skulle kunna tänka sig att man eh, följer det exemplet här i Sverige men samtidigt så är det så att eh, ja, man misstänker väl att det krävs väl långa eh, utbildningar i Sverige för att kunna skotta snö och eh, det innebär väl att man måste ansluta sig till en eh, Uh, ja, arbetspool eller vad det nu kallas för och uh, det är långväntetid och så vidare så att det skulle väl egentligen inte gå att genomföra i praktiken utan det kanske, kanske är så att i det svenska systemet så anser man uh, enklast att låta så att säga de här förseningarna ske så att säga va? Ja, och vi kunde ju konstatera här att vi tror inte att EU-medborgarna riktigt vet vad det är för en union som de egentligen lever i. Men hur var det på, i Sovjetunionen då? Visste medborgarna att man levde under en diktatur? Ja, vi visste. Efter det man hade deporterat en tredjedel befolkningen. Från Baltikum till Siberien Hade resten av volket förstått omedelbart mm. I vilket union de, de hade blivit lurat in i Det var ju kommunistisk diktatur som gällde Och det var just rädslan Som band oss samman Alla försökte anpassa sig För att inte bli skickade till det kalla landet Precis eh, som våra grannar. Mm. Vi visste precis som gällde. Mm. Man kan tycka, tro, du säger det, att det var rädslan som, som styrde. Eh, man börjar nästan undra om det inte är så att eh, i EU så har man blivit i någon slags trygghet. Och att det är tryggheten som, som styr. Då. Man är orolig för att det ska bli några förändringar. Ja, det var väl det om EU. och Jag lämnar över ordet till dig, Elena. Ja, Tack. Och så vill jag bara konstatera att det är verkligen, om man tittar närmare, då kan vi se flera likheter än olikheter. Och det är kanske just därför vi känner oss så komfortabel här i Sverige. Mm. En enda som är nytt i detta land är att vi tvingas bevittna sådana medeltidsföreteelser som slöja, hedersmot, debatter om könsdumpning och omskärelse, köreveri och helt enkelt vi ser ju tigare på våra gator nu. Mm. Annars, det är ju väldigt likt för gamla gode Sovjeten. Men man får inte glömma att under historiens gång har världen sett många mäktiga imperier uppstå och falla. Och så det blir en sil bara helt enkelt. Mm. Och så vi kan bara hoppas att det kommer att hända precis som det hände i Sovjeten. När trycket lättade välde nationalismen fram och unionen upplöstas. Mm. Man får bara hoppas att det går betydligt fortare här i Europa Och ja. när man ser de här nationalistiska och patriotiska kraften ut i Europa Så finns det ändå hopp trots ja. Jag hoppas verkligen att vi behöver inte mm. se i 70 år Att det kommer att pågå samma utveckling Nej. Ja, kära lyssnare Vi har lyssnat till ett program från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och... Som jag sa tidigare i programmet, vi välkomnar alla lyssnarrapporter och de är ganska viktiga för vår närradioverksamhets framtid. Det är ni lyssnare som genom era rapporter avgör hur det blir med radions framtid. Och vi ser gärna att ni mailar in till oss på infoetradiosd.se eller ringer till oss på 08 22 44 77. Ja, vi tackar så mycket för oss och avslutar med lite musik och det blir Myra Malmberg som ska få framföra sin låt, Julia. Tack så mycket och lyssna gärna på oss nästa vecka. Hej då! Tack för mig!